Книги «Солов'їною» запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ тринадцятий «На якому я місці?» – запитав Клерфе, коли авто зупинилося біля заправки, і Гуркіт глушив його голос. «На сьомому!» – крикнув Торіані. – «Як дорога?» «Ригати хочеться!» При такій спеці жере гуму, як ікру. Ти бачив, Ліліан? Так, вона на трибуні. Слава Богу, що не стерчить тут із секундоміром. Торіані підніс до рота клерпе кухоль із лимонадом. Підбіг тренер. Ну як, готові? Рухом, рухом! Ми не чарівники, крикнув старий механік. За 30 секунд вам ніхто не змінить колеса. Поїхали швидше! У бак сильним струменем лився бензин. «Клерфе!» – сказав тренер. «Попереду вас іде дюваль. Женіть за ним! Женіть доти, поки в нього не закипить вода в охолоджувачі! А потім тримайте його позаду! Більше нам нічого не треба! У нас обидва перші місця!» «Їдьте! Готово!» – закричав старий механік. Автор вонула вперед. Обережно подумав Клерфе, аби лише не переборщити. Трибуни мигнули строкатою, білою і блискучою на сонці плямою. Потім залишилося тільки шосе, яскраво синє небо і пункт на обрії, який стане стовпом пилу, дювалем і його автом. Дорога повела на висоту 400 метрів. Наближався гірський ланцюг Мадоні. Кубки цитринових дерев, сріблясте мерехтіння оливкових гаїв, закрути серпантину, бризки гравію, що струменів з-під колес, гарячий подих двигуна, комаха, що вдарилась в окуляри, неначе куля, кактусові чагарники, віражів у гору і вниз, скелі, руїни, кілометри за кілометром, а потім сіробронатна давня фортеця Калтавутуро, і хмара пилу. Пилу ставало все більше. І раптом комаха, що нагадує павука, авто. Клерфе збільшив швидкість на закрутах. Він повільно доганяв. За десять хвилин він уже добре розігнав авто, що йшло попереду. Звичайно, це був дюваль. Клерфе вчепився до нього, але не міг обігнати, бо дюваль його не пускав. Він блокував Клерфе при кожній спробі. Він не міг його не бачити – це було виключено. Двічі на особливо крутих закрутах, коли Дюваль виходив з віража, а Клерфе тільки входив в нього. Авто так наближалося, що водії могли зазирнути одне до одного в обличчя. Дюваль навмисно заважав Клерфе. Обидва авто мчали один за іншим. Клерфе в хмарах пилюк вичікував хвилину, коли дорога лагідною дугою почне підійматися вгору і відкриє овид далеко попереду. Він знав, що далі має бути не дуже крутий закрут. Дюваль увійшов у нього, тримаючись зовнішнього краю шосе, щоб перешкодити Клерфе обійти його авто праворуч. Але Клерфе тільки цього й чекав. Зрізаючи закрут, він помчав праворуч із дювалем внутрішнім боком віража. Авто Клерфе стало заносити, але він вирівняв його. Приголомшений дюваль на секунду сповільнив рух, і Клерфе промчав повз нього. Хмара пилу раптом опинилася позаду. На тлі розігрітого неба він побачив велику етну, увінчену світлою хмаркою диму. Обидва авто Клерфе був попереду. Мчали вгору до поліції, найвищої точки всієї траси. У ті хвилини, коли Клерфа обійшов Дюваля, після багатьох кілометрів вирвався з хмари густого пилу і побачив блакитне небо, коли чисте, цілюще, як вино повітря війнуло йому в обличчя, покрите товстим шаром бруду, коли він знову відчув жар розбіснілого мотора і знову побачив сонце. Вулкан у далині, і весь цей світ, простий, великий і спокійний світ, якому нема діла ні до перегонів, ні до людей. Коли він досяг гребеня гори, у цю променисту хвилину, Кларфові чув небувалий приплив сил, і не думав уже ні про що, бо водночас він був усім, а в том, яким керував, вулканом, якого кратер ввів до пекла і небом із гарячого полубого металу, яке штурмував. За кілька хвилин шосе раптом почало опадати вниз, закрут за закрутом, і авто разом із ним, перемикаючи швидкості, бо тут переможе той, хто вміє краще за всіх перемикати швидкості. Авто летіло вниз у долину Фіоме Гранди, а потім знову на 900 метрів угору до мертвих голих скель, а відтак знову вниз, як на гігантській гойдалці. Так було аж до самого Колезано, де він знову побачив пальми, агави, квіти, зелень і море. А від Кампо Філіча починався єдиний прямий відрізок дороги – сім кілометрів уздовж берега. Клерфе згадав про Ліліан. Щойно, коли вони зупинилися змінити шини із пробитим протектором, він, як у тумані, побачив трибуни, схожі на вазони зі строкатими квітами. Ревіння мотору, який, здавалося, злився із нечутним ревом вулкану. Воно все замерло. У тиші, що несподівано настала, яка зовсім не була тишею, йому раптом здалося, що підземний поштовх кинув його колись із кратера вулкану і що він плавно, як ікар, Ширяв, щоб приземлитися в обійми нескінченного щастя, яке було чимось більшим за кохання і персоніфікувалося у певній жінці на трибуні, певному імені та в певних вустах. «Жени!» – крикнув тренер. Авто знову рвануло вперед, але тепер Клерфе був не сам. Наче тінь фламінго, що летить високо, супроводжувало його тепер це почуття до Ліліан. Часом позаду, як вітер – Часом попереду, як прозорий прапор, але завжди близько. Коли почалося наступне коло, авто завихляло. Клерфе опанував його, проте задні колеса не слухались. Він намагався вирівнити його за допомогою керма, але тут несподівано виник закрут, обліплений людьми, як мухами, що обліпили періг у сільського пекаря. Авто немов сказилося, його кидало в різні боки, кермо виривалося з рук. Клерфа загальмував, закрут був уже зовсім близько. Він загальмував надто сильно і знову дав газу, але кермо перекрутило йому руки, і він відчув, як плече щось шарпнуло. Закрут виростав перед ним до величезних розмірів, на тлі блискучого неба люди ставали втричі більшими. До того ж вони виростали і стали велетнями. Минути їх було неможливо з неба спускалося мовби чорне полотнище. Він учепився зубами в щось. Йому здавалося, що йому відривають руки, але він міцно тримав кермо. Плече заливала розплавлена лава. В підміща насувалася, він уперто дивився на синю пляму, яскраву та сліпучу. Він не випускав її з ока, відчуваючи, як авто танцює під ним, а потім раптом побачив вільний простір. Єдиний проміжок, де не копошилися ці гігантські двоногі мухи. І тоді він ще раз різко повернув кермо, натиснув на педалі газу, і, о, диво, авто послухалось, воно промчало повз людей вгору схилом і застрягло між кущами й камінням, розірвана опора заднього колеса стрельнула, як бич, і авто зупинилося. Клерфе побачив, що до нього біжать люди. Спершу вони розлетілись на всі боки, як розлітаються бризки, коли в воду кидають камінь. Але тепер вони поверталися, тресучи кулаками, кричачи, викривляючи обличчя із з відкритими чорними ямами ротів. Він не знав, чого вони хочуть – убити його чи привітати. Йому це було байдуже. Тільки одне не було йому байдуже. Вони не повинні торкатися авто, не повинні допомагати йому, інакше його дискваліфікують. «Відійти! Не торкатися!» Закричав він, устаючи, і тут знову відчув біль. Йому стало гаряче. Побачив кров, що капала з носа на його одновий голубий комбінезон. Він міг підняти тільки одну руку і почав нею погрожувати, захищаючи доступ. «Не торкатися! Не допомагайте!» Клерф виліз із авто і став перед радіатором. «Не допомагайте! Заборонено!» Люди зупинилися. Вони побачили, що він може ходити. Рана була не грізна, вдарився тільки обличчям у кермо. Клерф підбіг до заднього колеса, придивився до опони. Зовнішня частина відкололася, він вилаявся. Як це могло трапитись із новою опоною? Швидко розрізав протектор, стягнув його і обмацав опону. У ній було ще трохи повітря. Але достатньо, щоб пом'якшувати струси під час їзди, якщо надто швидко не входити в закрути. Плече не зламане, тільки вибухнуте. Він мусив спробувати їхати далі, керуючи тільки правою рукою. Мусив дістатись до боксу. Там був Торіані, який міг йому змінити, там були механіки і лікар. З дороги! крикнув він. Надіїжджають авто! Йому не довелося повторювати це двічі. З-за гір долинуло ревіння наступного авто, воно набирало силу і нарешті заповнило собою весь світ. Люди почали дертись вгору схилом, пролунав скрегіт опон. І авто промчало повз Клерфе зі швидкістю кулі, що складалася в куряву і зникло за закротом. Клерфе вже сидів за кермом. Виття другого авто подіяло на нього краще, ніж будь-який укол. «З дороги!» – крикнув він. «Виїжджаю!» Авто сіпнулось назад. Клерфер вонув кермо, спрямуючи авто на шосе. Мотор заревів. Клерфер увімкнув першу швидкість і виїхав на дорогу. Тепер він їхав повільно, міцно тримаючи кермо і думаючи лише про одне. Треба дотягнути до боксу. Скоро почнеться рівний відрізок дороги, закрутів залишиться не так уже й багато, а на рівному він зможе вести авто. Позаду пролунало виття, його наздогнало ще одне авто. Стипивши зуби, Клерф загороджував йому дорогу доти, поки міг. Він знав, що заважає іншому, знав, що це заборонено, що це непорядно, але він нічого не міг з собою зробити. Він їхав посередині дороги, поки інше авто не обійшло його на закруті праворуч. Обігнавши Клерфе, гонщик підняв руку і повернув до нього своє біле відпилу лице із захисними окулярами. Він побачив скривавлене обличчя Клерфе і розірвану опону. На мить Клерфа відчув хвилю товариської симпатії, але ось він знову почув позаду себе виття наступного авто і почуття товариства, що виникло в ньому, перетворилось на лють, найжахливішу лють з усіх, безпідставно і безсилу. Це тому махнуло йому на думці, що я мав би бути пильнішим, а не мріяти. Лише дилетантам здається, що перегони – це дуже романтично. Насправді під час їзди не має бути нічого, окрім авто і гонщика. третьою може бути тільки небезпека або те, що її притягує. Хай пекло поглини всіх фламінго, хай чорти заберуть усі почуття. Є міг би втримати авто, якби лагідніше зрізав закрути і заощаджував опони. Тепер уже запізно, я витрачу надто багато часу, а ось уже під'їжджає наступна клята Тарантайка, яка мене пережене. І ще одна проста дорога. Це мій ворог. Авто рояться як шершні, а я мушу їх пропускати. До дідька з Ліліан, що воно має спільного з цим усім? І до дідька зі мною, що я маю з нею спільного? Ліліан сиділа на трибуні. Її бадьорило хвилювання усього цього натовпу, затиснутого між лавками. Хоча вона намагалася не піддаватися йому, але протистояння людському збудженню було неможливе. Гуркіт безлічі моторів діяв як тисячократна анестезія. Проникаючи в вуха, він паралізував і в той же час уніфікував мозок. За якийсь час, коли вуха звикли до дикого шуму, настала реакція. Здавалося, що гуркіт існує окремо від того, що відбувається на шосе. Відокремившись, він висів у повітрі, як хмара. А тим часом унизу ми готіли маленькі барвисті авто. Усе це було схоже на якусь дитячу гру. Маленькі чоловічки в білих і кольорових комбінезонах котили перед собою колеса. Носили назад і вперед домкрати, тренери підіймали вгору прапорці таблички, схожі на бісквіти. Час від часу із гучномовців лунав оглухий голос диктора. Він повідомляв про хід перегонів у хвилинах і секундах. Його слова не відразу доходили до свідомості. Так само, як на скачках або під час кориди, усе, що відбувалося, нагадувало забаву і забавку в поважність, якої не дуже хотілося вірити, не будучи її безпосереднім учасником. Ліліан відчувала, як щось у ній протестує проти цього дрібного затьмарення. Сама надто довго і надто близько була до смерті, щоб цю забаву з неї не сприймати легковажно. Вболівальники нагадували їй дітей – бо теж пробували чимдуж перебігти на інший бік шосе перед авто, що наближалося. Вона знала, що так роблять кури і при цьому гинуть, але факт, що люди чинять так само, зовсім не був гідним подиву. Життя було чимось надто великим, і смерть теж була чимось надто великим, і з ними не можна жартувати. Мужність зовсім нерівнозначна відсутності страху. Мужність невіддільна від усвідомлення небезпеки, а відсутність страху виникала від незнання. «Клерфе!» – відізвався хтось біля неї. «Де він?» – Ліліан перелякано здригнулася. «Що з ним?» «Він давно мав проїхати!» Люди на трибуні почали хвилюватися. Ліліан побачила Торіані, який зиркнув у її бік. Покивав їй, після чого показав на трасу, і та знову поглянула на неї, даючи знати, що вона може бути спокійна і нічого не сталося. Його поведінка налякала її більше, ніж усе решта. Він розбився, подумала вона, сидячи далі непорушно. Доля наздогнала в моменті, коли цього навіть не сподівалася. Десь на одному з багатьох закрутів цієї клятої траси. Секунду волочилися немилосердно, хвилини здавалися годинами. І вся ця карусель на білій стрічці шосе здавалася їй поганим сном. Її груди, спустошені очікуванням, скидалися на чорну яму. А потім із динаміка раптом пролунав механічно здеформований голос спікера. Авто клерфе під номером 20 вилетіло з траси на закруті. Інші вістей поки що не отримано. Ліліан повільно підвела голову. Усе було, як і раніше. Небо, яскрава блакить, строкатий квітник вбрань, біла лава вражаючих сицилійської весни. Але ніде не було видно ще безбарвної цятки, хмари туману, в якому клерф борюкався або вже задихався. Недостовірність смерті раптом знову витягнула до неї мокрі долоні, їй забракло повітря, а за цю хвилю настала тиша, яка завжди була незбагненною аж до небуття. Вона роззирнулася. Невже тільки вона одна була позначена невидимою проказою цього усвідомлення? Невже тільки вона одна відчувала це так, мовби всі клітини в ній розпалися? мовби їм бракувало повітря, і кожна окремо задихалася, переживаючи власну смерть. Пробіглася по обличчях людей, не помітила в них нічого, окрім спраги сенсації, спраги, яка насолоджувалась смертю як спонукою, але не відкрито, а таємно, маскуючи свої почуття брехливим жалем, брехливим страхом. Затимаючи сатисфакцію, що стосувалося це когось іншого, спраги, яка на хвильку стимулювала байдужу вдачу, наче заштрик дигіталісу в хворе серце. Клерфе живий, повідомив диктор. У нього немає жодних серйозних пошкоджень. Він сам вивів авто знову на трасу і їде. Далі бере участь у перегонах. Ліліан почула гомін, який прокотився трибунами. Побачила, як змінилися обличчя. Було в них тепер полегшення, розчарування і подив. Комусь здалося вирватись із маківців смерті. Хтось задемонстрував відвагу, не зламався і їхав далі. Кожен на трибуні відчув раптом у собі цю саму відвагу, начето він їхав далі. І за кілька хвилин верткий жиголо здавався уже собі героєм, а розманіжений дамський угодник почувався сміливцем, що зневажає смерть. І супутник будь-якої небезпеки, яка не стосується коїсь особисто, гнав адреналін у кров цих людей. Ось заради чого вони платили гроші за вхідні квитки». Ліліан відчула, як пелена гніву застила її очі. Вона ненавиділа всіх цих людей. Кожного, зокрема, вона ненавиділа чоловіків, що випростовували плечі, ненавиділа жінок, які намагалися когось причарувати своїми поглядами, ненавиділа хвилі симпатії, що ширились навкруги. Вона ненавиділа всіх цих людей, кожного, зокрема. Вона ненавиділа чоловіків, що випростовували плечі. Ненавиділа жінок, які намагалися когось причарувати своїми поглядами. Ненавиділа хвилі симпатії, що ширились навкруги. Ненавиділа великодушність натовпу, який, довідавшись, що жертва вислизнула, перелаштувався на захоплення і ненавиділа клерпи, хоч знала, що це реакція на страх. Та все ж... Вона ненавиділа його за те, що брав участь у цій дитячій забаві зі смертю. Уперше, відколи покинула санаторій, вона подумала про Бориса. А потім вона побачила, як наближається знизу Клерфе. Побачила його скривавлене обличчя, побачила, як він висідає. Механіки оглянули авто. Вони поміняли колеса, Торіані стояв поряд із Клерфе. «Ясно!» – вигукнув тренер. «Їдь, Торіані!» Торіані ускочив до авто. «Готово!» – крикнув перший механік. Авто блискавично рушило з місця. «Що з рукою?» – запитав тренер. «Зламали?» «Ні, вивихнув, здається, у плечі». З'явився лікар. Клерф відчув скажений біль і сів на якомусь ящику. «Це кінець?» поцікавився він. Маю надію, що Торіані витримає. Вам більше їхати не можна, сказав лікар і похитав головою. Забинтуйте його, мовив тренер. Візьміть широкий бинт і зав'яжіть плаче. Про всяк випадок треба його склеїти. Лікар похитав головою. Бинт не дуже допоможе. Він це одразу відчує, як тільки знову сяде за кермо. Тренер розсміявся. Минулого року він припік собі обидві підошви, а однак їхав далі. Дослівно, припік, а не обсмалив. Клерфе сидів на ящику. Він почувався слабким і спустошеним. Лікар Туго забинтував йому плече еластичною пов'язкою. «Мені треба було їхати обережніше», – думав Клерфе. «Бути швидшим за самого себе ще не означає стати Богом. Це неправда, що тільки людина своїм мозком уміє видавати щось, що дозволить їй бути швидшою за її природну швидкість. Хіба Воша, впір'яті Орла, не перевершує сама себе в швидкості?» «Як то з вами сталося?» – запитав тренер. «Клята опона». Авто винесло на закруті, зачепив якесь деревце, луснувся в кермо повна дупа. Повна дупа була б, якби відмовили гальма, двигун або кермо. Драндулет ще їде, ще не один зійде з траси. До кінця перегонів, ого-го, маю надію, дамо раду. Клерфе вдивлявся у металеві частини, які стягнули механіки. «Я вже застарий», – подумав він, – «що я тут шукаю? Але що я вмію робити, окрім цього?» «То він?» – заволав тренер, дивлячись у бінокль. «Щоб я так жив! Цей хлопець сатана! Але не дамо ради! Ми надто відстали!» «Хто з наших ще їде? На жаль, тільки Вебер на п'ятому місці». Торіані промчав повз них, махнув рукою і зник. Тренер виконав індіанський танець радості. Дюваль відпав. Торіані виграв чотири хвилини. Чотири хвилини. Пресвята мати. Заопікуйся ним. Виглядало так, ніби він збирається молитися. Торіані далі надолушував прогаєнну дистанцію. На цій побиваній балагулі вигукнув тренер. «Золотий хлопець! Зараз його розцілую! Проїхав кільце за рекордний час! Святий Антонію, заопікуйся ним!» Торіані далі надолужував прохайну дистанцію. Клерфе не хотів йому заздрити, але відчував наростаючий гіркоту. Давалося в знаки 16-річна різниця в віці. Знав, однак, що не завжди молодість перемагала. Карачолла зі зламаним стегном, терплячи пекельний біль, виграв перегони та чемпіонат із набагато молодшими водіями. Нуроваллі і Ланд їздили по війні так, мов би, на 10 років молодші, але кожен мусив колись відійти. Знав, що кінець його кар'єри також близький. У Веленте заклинили поршні. Монті лишився позаду. Вебер третій. Вигукнув тренер. Клерфе, зміните Торіані, коли щось трапиться. Клерфе помітив сумнів у його очах і подумав. Поки ще мене питають, але незабаром перестануть і питати. Хай ще їде, сказав він. Поки вистачить сил. Молодий, може витримати. Він нато нервовий, але їде добре. Тренер кивнув. «Зрештою, з вивихнутим плечем, особливо на закрутах, то було б для вас самогубством!» – сказав він нещиро. «Жодного самогубства. Я мусив би тільки повільніше їхати». «Мати Божа!» – молився далі тренер. «Зроби, щоб у тореллі заїло гальма! Ні, не так, аби розбився, але так, щоб не міг їхати далі!» «Поможи Веберу і Торіані. Продіряв бак у бордоні! Щоразу під час перегонів тренер раптом ставав диво побожним. Правда, на свій лад. Але варто було перегонам закінчитися, як він знову починав клясти. Перед останнім колом авто Торіанні раптом зупинилося біля боксу. Торіані ледве тримав голову над кермом. «Що сталося?» – заревів тренер. «Не можете їхати далі!» «Що сталося? Витягніть його, Клерфе!» «Свята Мадонна, славна на небесах! Мати всіх скорботних! У нього сонячний удар! Неймовірно! Та ж нема спеки, лише весна! Ви можете їхати далі! Авто!» Механіки вже працювали. «Клерфе!» – тренер замахав руками. «Вам треба довести авто до фінішу! Вебер на третьому місці!» «Ми можемо втратити ще п'ять хвилин! Це не грає ролі! Далі ви будете четвертим! Швидше сідайте! Великий Боже, Царю Небесний, що за перегони!» Клерфи вже сидів в авто. Торіані сповзав на землю. «Тільки дістатися фінішу!» – благав тренер. «Тільки дістатися фінішу і привезете четверте місце! Вебер, звичайно, третє або друге!» І ще тільки мала діра в боку Бордоні. І крім того, у своєму доброті, свята діво, додай тільки зіпсованих опон у решти суперників. Солодка кров Ісусова. Ще одне коло, подумав Клерфа. Якось доїду. Біль можна витримати. Це, напевно, менш болюче, ніж висіти на хресті в концтаборі. Я бачив хлопця, якому СД у Берліні пробурило здорові зуби аж до коренів, щоб зрадив приятелів. Не зрадив. Вебер у передовій групі. Чи не однаково, з якою швидкістю мені їхати? Усе ж таки неоднаково. Щось крутиться перед очима. А це не літак. Натиснути кляту педаль газу. Страх, то вже половина катастрофи. «Клерфе знову їде! Торіані вибув!» – загримів механічний голос диктора. Ліліан побачила автоклерфе, помітила забинтоване плече. «Безнадійний дурень!» – подумала вона. «Дитина, яка ніколи не виросте! Легковажність і ще не відвага! Знову розіб'ється! Що вони всі знають про смерть, ці бездумні здорові діти!» Що таке смерть знають лише там, у горах, у санаторії, ті, що мусять боротися за кожен подих, мов за якусь нагороду. Чиясь рука збоку тиснула їй у долоню визитівку. Вона викинула її і підвелась, хотіла звідси піти. На неї були спрямовані сотні очей, здавалося, мовби за нею стежило сто порожніх скелець, у яких відбивалося сонце. Пильнували її крок за кроком. «Порожні очі!» – думала вона. «Очі, які бачать і в не бачать! Хіба не завжди так було?» «Де це не було?» – знову згадала санаторій серед снігів. «Там було інакше. Там в очах світилося розуміння». Вона зійшла сходами з трибуни. «Що я тут роблю серед цих чужих людей?» – подумала вона і зупинилася, мовби долаючи сильний порив вітру. «То що ж я тут роблю? Я хотіла сюди повернутися, але чи можна повернутися? Я щира, я хотіла повернутися, але чи належу я тепер до цього світу? Чи стала я такою ж, як решта людей тут?» – вона роззирнулася. Ні, я не належу до цього світу. Неможливо повернутися до теплої безвідповідальності. Неможливо нічого змінити. Не вдалося забути похмурої таємниці, яку вона знала, а інші воліли ігнорувати. Вона її супроводжувала завжди, куди б вона не втекла. Почувалася так, мов би враз опали всі барви і позолоть декорацій театральної вистави, оголюючи підмостки. То не було застереження, тільки хвилина, коли все стало чітким, як на долоні, вона не могла вже повернутися, і не було жодної допомоги ззовні. Натомість душча відчувала це саме зараз. Бив той єдиний, останній фонтан, який їй залишився. Його сила вже не була поділена на десяток менших, а зосередилась в одній, щоб таким чином спробувати сягнути хмар і Бога, не досягне їх ніколи. Але хіба сама спроба не була достатньо великим подвигом, а опадання розтанцьованої води знову до джерела не було вже завершенням? Знову до джерела. Як далеко треба було втекти, як високо націлитись, щоб до нього добратися? Раптом їй здалось, ніби з неї спав якийсь безіменний тягар, якась глуха відповідальність, що вібриніла, сповзала з її плечей на дерев'яні сходи трибуни. Вона переступила через неї, як через скинуту стару сукню. Хоча театральні декорації обвалилися, але підмостки залишилися, і хто не боявся їхньої голизни, ставав незалежним, і міг продовжувати грати в міру власного страху або власної сміливості. Міг інстинувати свою самотність у тисячних варіаціях, навіть у коханні. Вистава ця не мала кінця, тільки змінювалась. Можна було стати своїм єдиним актором і водночас глядачем. Оплески, що вибухнули навколо неї, залунали, мов, кулеметні постріли. Водії минали лінію фінішу. Ліліан залишилася на сходах, поки не побачила автоклерфа. Лише тоді поволі зійшла вниз, оточена галасом чужої радості, і ступила в холоднової цінної свідомості, яка однаково добре змогла здатися свободою, як і самотністю. І в теплу зону кохання, в якому звучало вже слова розлука і обидві зони охопили її начелітня ніч з пульсуючими фонтанами. Клерф витер кров з обличчя, але з губщика по тіла. «Я не можу тебе поцілувати», – сказав він. «Ти боялася?» «Ні, але ти не повинен більше їздити». «Мабуть, не повинен», – відказав терпляча Клерфа. Він знав цю реакцію. «Такий я був кепський!» – поцікавився він і обережно скривив обличчя в посмішці. «Ти був прекрасним!» – сказав блідий Торіанні, сидячи на ящику та п'ючи коньяк. Ліліан поглянула на нього вороже. «Уже по всьому, Ліліан!» – сказав Клерфе. «Припини про це думати! Там не було небезпеки, то тільки так виглядало!» «Ти не повинен їздити», – повторила вона. «Добре, завтра порвемо контракт. Задоволена?» Торіані розсміявся. «А післязавтра його склеїмо!» З'явився тренер Габріеллі, механіки загнали авто до боксу. Авто смерділо згорілим мастилом і бензином. «Клерфе, ви прийдете ввечері?» – запитав Габріеллі. Клерфе кивнув і за хвилю сказав, «Ми тут заважаємо, Ліліан. Ходімо з цієї брудної стайні». Він зазирнув її обличчя, побачив ту саму серйозність. «Що сталося? Ти справді хочеш, щоб я вже не їздив?» «Так». «Але чому?» Вона завагалася. «Я не знаю, як це висловити». Але це, в певному сенсі, дуже аморальне. «О, господи!» – вирвалось у Торіані. «Спокійно, Альфредо!» – сказав Клерфе. «Я знаю, що це звучить по-дитячому», – сказала Ліліан. «І не це я мала на увазі. Кілька хвилин тому я знала точно, про що мені йдеться, а тепер забула». Торіані зробив чималий ковток коньяку. Водії після перегонів такі ж вразливі, як раки після скидання шкарлупи. Прошу не додавати нам комплексів. Клерферос сміявся. Тобі, Ліліан, йдеться про те, що не треба спокушати Бога? Вона кивнула. Тільки тоді, коли іншого виходу нема, а не для забави. О, Господи, повторив Туріані, забава! Він устав зі свого ящика і підійшов до Габріеллі. «Я мелю дурниці», – розчаровано сказала Ліліан. «Не слухай мене». «Ти не маєш жодної дурниці. Ти вмієш тільки здивувати». «Чому?» – він зупинився. «Чи я просив тебе коли-небудь, щоб ти поверталася до санаторію?» Вона глянула на нього. Досі вважала, що він або не знає, або впевнений, що вона не серйозно хвора. «Я не мушу повертатись до санаторію», – швидко відказала вона. «Я знаю про це, але чи колись я тебе просив?» Ліліан почула іронію в його голосі. «Я не повинна балакати, правда?» «Але ж ні, повинна завжди!» Вона розсміялася. Я дуже тебе кохаю, Клерфе, чи всі жінки після перегонів такі дитинячі, як я. Уже й не пам'ятаю. Чи ця сукня від Беленсіяги? Теж не пам'ятаю. Він обмацав свої вилиці та плече. Увечері я матиму обличчя як кольоровий пудинг і спухле плече. Їдьмо до леваллі поки я ще можу кермувати. Хіба ти не мусиш їхати до свого тренера? Ні, то буде тільки п'янка в готелі на честь перемоги. Ти не любиш святкувати перемог? Кожна здобута перемога означає на одну перемогу менше. На одну перемогу менше до здобуття. Обличчя в нього почало вже спухати. Ти мені робитимеш увечері мокрі гірчичники на обличчя і читатимеш якийсь розділ із критики чистого розуму? Добре, згодилась Ліліан. А коли-небудь я хочу поїхати до Венеції. А чому? Бо там немає ні гір, ні авто. Кінець тринадцятого розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною.